серж Голон, Анжеліка, Вогнище на Гревській площі. Частина 4, розділ 44. Масно негайно приступив до допиту. Чи ви визнаєте висунуті проти вас звинувачення в чаклунстві і змовах? Я відкидаю їх усі разом. Не маєте права. Ви повинні відповісти на кожне запитання, яке міститься в обвинувальному висновку. Потім це у ваших інтересах, тому що там є абсолютно незаперечні докази. І вам краще зізнатися, оскільки ви дали клятву говорити лише правду. Отже, чи визнаєте ви себе винним у виробництві отрут? Я визнаю, що виготовляв іноді хімічні речовини, і деякі з них при вживанні справді могли б завдати шкоди. Але вони призначалися мною не для цього. Я їх не продавав і ніколи не вдавався до них, щоб когось отруїти. Ви визнаєте, що виготовляли такі отрути, як залізний купороз і сірчана кислота – Абсолютно вірно. Але для того, щоб цей факт вважався злочином, потрібно довести, що за допомогою них я когось отруїв. Поки що задоволені тим, що ви не заперечуєте, що ви за допомогою алхімії отруївні речовини. Переслідувану тему ми уточнимо пізніше. Масно схилився над пухким досьє, що лежало перед ним, і почав гортати його. При думці, що зараз він оголосить, яке звинувачення в отруєнні, Анжеліка затремтіла. Вона пам'ятала, що Дегре говорив їй про якогось бур'я, якого призначили на цей процес суддею саме тому, що він відомий як великий майстер у підробці будь-яких паперів, і йому доручили підтасувати деякі документи досьє. Адже судді займалися і розслідуванням, і перевіркою фактів, і накладенням арешту на майно та попередніми допитами і висновком. Анжеліка підвелася, намагаючись впізнати серед суддів цього бур'є. Васно продовжував гортати справу. Нарешті, відкашлявшись, він підняв голову, наче зважився на щось. Перші слова він промимрив невиразно, але потім голос його зміцнів, і він продовжував уже чіткіше. Щоб довести, якщо це знадобиться, наскільки справедливим є правосуддя короля, наскільки воно захистило себе від усякої упередженості, «Я, перш ніж продовжувати перелік пунктів обвинувачення, які знаходяться у кожного з королівських суддів перед очима, повинен з усією відповідальністю заявити, наскільки наше попереднє слідство було утруднене різними непередбачуваними перешкодами. І заступництвом забагатого та знатного підсудного пролунав у залічий глузливий голос. Анжеліка думала, що порушника порядку відразу ж схоплять. Але на свій великий подив побачила лише, як судовий пристав, що стояв неподалік, багатозначно підстовхнув свого товариша. «Мабуть, у залі сидять люди, підкуплені поліцією, щоб вони провокували ворожість щодо Жофрея», – подумала Анжеліка, А головуючи й масно, продовжував, наче він нічого не чув. «Отже, щоб довести всім, що Королівський суд не тільки неупереджений, а й великодушний, я повинен публічно заявити тут – що багато документів, які надійшли з різних джерел в ході тривалого слідства, я після глибоких роздумів і суперечок з самим собою вважав за можливе вилучити з обвинувального досьє. Він зупинився, щоб перевести дух, і продовжував глухішим голосом. Мною було відведено рівно 34 документи, які викликають сумнів, так і явно підроблених із особистої помсти до підсудного. Ця заявка викликала бурхливу реакцію не лише в залі, а й серед суддів, які ніяк не чекали від голови суду такої мужності та прояви доброзичливості щодо підсудного. Один із суддів, маленький непоказний чоловічок із гачкуватим носом, не витримав і крикнув. Гідність суду і тим більше його авторитет буде підірвано, якщо сам голова вважає за можливе відмовити суддям у тому, щоб вони особисто оцінили низку документів звинувачення, які, можливо, є найбільш промовистими. Пане Бур'є, як голова суду, я закликаю вас до порядку та пропоную вам або заявити про те, що ви складаєте повноваження судді, або дати нам можливість продовжити засідання. Здійнявся неймовірний шум. «Голову підкуплено обвинуваченим. Ми знаємо, що таке тулузьке золото!» – волав той самий злізний голос. Клерк із сальним волоссям, що сидів перед Анжелікою, підлив масла у вогонь. «В які віки зважилися посадити на лаву підсудних дворянина і багатія?» «Панове, я перериваю засідання. Якщо ви не припините безлад, вимагатиму звільнити зал». З допомогою перекричавши всіх, оголосив масно. Обурений, він одягнув на свою перуку шапочку і пішов у супроводі всіх суддів. Анжеліка подумала, що всі ці важливі сановники нагадують маріонеток, які на хвилинку вискакують на сцену і одразу зникають. Ох, якби вони зовсім не повернулись. Зал поступово заспокоювався, публіка намагалася стримати пристрасті, щоб судді знову зайняли свої місця і в тиші продовжили б спектакль. Коли почувся стуки та лебарто плити підлоги, це йшли швейцарські гвардійці. Всі встали, за гвардійцями йшли судді. Серед молитовної тиші Масно знову зайняв своє місце. Панове, інцидент вичерпаний. Документи, які я вважав підозрілими, долучені до справи. Та судді за бажанням можуть ознайомитися з ними. Я помітив їх червоним хрестиком. І таким чином кожен із судових засідателів отримає можливість скласти власну думку щодо рішення, яке я прийняв одноосібно. Ці документи головним чином містять у собі звинувачення в образі священного писання. Заявив Бур'є, не приховуючи задоволення. Зокрема, йдеться про створення за допомогою алхімії пігмеїв та інших істот диявольського походження. Натоп по у захваті затупав ногами. «А нам покажуть їх у числі речових доказів!» – крикнув хтось. Порушника було негайно виведено гвардійцями із зали, і засідання відновилося. Потім піднявся адвокат Дегре. «Як адвокат підсудного я не заперечую, щоб усі обвинувальні документи були подані на суді», – заявив він. Головуючий Масно продовжив допит. «Отже, щоб покінчити з питанням про отрути, які, на вашу думку, підсудний виготовляв, дайте нам відповідь». «Як же вийшло?» що ви, виготовляючи їх зовсім не з метою когось отруїти, самі публічно похвалялися, ніби приймаєте їх щодня, щоб уникнути небезпеки бути отруєним. Все це чиста правда. Я й зараз не зрікаюся своїх слів. Я стверджую, що мене не можна отруїти купоросом, німи яком, тому що я занадто багато прийняв їх, і якщо хтось надумав би з їх допомогою відправити мене на той світ, вони не викликали б у мене навіть легкого нездужання. Значить, ви й зараз продовжуєте стверджувати, ніби несприятливі до отрути. Якщо це задовольнить королівський суд, то я, як вірний підданий, згоден проковтнути на ваших очах будь-яке з цих зіль. Отже, тим самим ви визнаєте, що володієте таємницею змови проти всіх отрут. Це не змова, а наука про протиотрути. І вже, якщо на те пішло, то насправді чаклунство та з мови вірять ті, хто вживає жаб'ячий камінь та інші безглузді зілля. А це, я думаю, панове, роблять майже всі, що сидять у залі, вважаючи, що цим вони рятують себе від отрути. Підсудний, ви посилюєте свою провину, знущаючись зі звичаїв гідних поваги. Однак в інтересах правосуддя, яке потребує певної ясності, я не зупинятимуся на цих деталях. Я лише підкреслю, якщо ви не заперечуєте що ви визнаєте себе знавцем отрут. Я не вважаю себе ні знавцем отрут, ні чогось іншого. Проте я досяг, що мій організм став несприятливий до отрут, але тільки до таких поширених, як миш'як та купорос, які я вже називав. Але хіба не мізерні мої знання, якщо згадати про багато отрут, що містяться в рослинах, виділяються тваринами, про отрути екзотичних країн, про флорентійські та китайські отрути, які навіть самі вправні хірурги королівства не можуть не тільки знешкодити, а й навіть виявити. А вам відомі якісь із цих отрут? У мене є стріли, якими користуються індіанці, полюючи на бізонів. Є також наконечники для невеликих стріл – зброї африканських пігмеїв. Однією стрілою можна вбити таку величезну тварину, як слон. Коротше кажучи, ви ще більше підтверджуєте звинувачення проти вас, що каже, що ви знавець отрут. Зовсім ні, пане голову. Я просто розповідаю вам це для того, щоб довести, що якби мені заманулося відправити на той світ кілька людей, які косо подивились на мене, я не став би турбувати себе виготовленням таких поширених і легко впізнаваних отрут, як купорус або миш'як. То навіщо ж ви їх виготовляли? Для наукових цілей. Інколи ж вони утворюються в процесі хімічних дослідів із мінералами. Не будемо у суперечці відхилятися від головного». Достатньо того, що ви визнали себе людиною, дуже досвідченою у отрутах та алхімії. Коротше, як ви самі заявили, ви можете умертвити людину так, що ніхто не здогадається про причину смерті і не запідозрить вас. Хто ж нам поручиться, що ви цього вже не зробили? Але хай доведуть, що я це зробив. Ще вас звинувачують у смерті двох людей, хоча я маю відзначити, що це не основні звинувачення. Перша жертва племінник його високопреосвященства де Фонтенака, архієпископа Тулузького. Хіба дуель спровокована супротивником, а це можуть підтвердити свідки, тепер вважається чаклунством. Пане де Пейраку, раджу вам змінити свій іронічний тон стосовно суду, єдина мета якого – досягти істини. Що ж до другої мети, яку вам приписують, то вона викликана або однією з ваших невловимих отрут або змовою – Принаймні, при огляді трупа однією з колишніх ваших коханок було виявлено при свідках ось цей медальйон із вашим поясним портретом. Він вам знайомий?» Анжеліка бачила, як голова масно простягнув якусь маленьку річ швейцарцю, а той передав його графу Депейраку, що все так само стояв перед лавою підсудник, спершись на дві палиці. «Так, я впізнаю, ця мініатюра була зроблена на замовлення цієї нещасної екзальтованої дівчини. Нещасна екзальтована дівчина, як ви назвали її, була однією з ваших таких численних коханок. Її ім'я Мадемуазель Жофрей де Пейрак з наказовим жестом зупинив його. Благаю, не оскверняйте публічно її ім'я, пане голову. Адже бідолаха померла, померла, висохнувши від любовної томлі яка, як тепер почали підозрювати, була викликана вами з допомогою змови. Це не так, пане Голово. То чому ж тоді медальйон знайшли у роті покійниці? І на вашому портреті, на грудях, саме там, де, мабуть, серце, видно дірочка, немов від проколу шпилькою. Гадки не маю. Однак, судячи з того, що ви мені розповіли, можна швидше припустити, що це вона, будучи дуже забубонною, намагалася таким чином приворожити мене. Виходить, з чаклуна я перетворився на жертву чаклунства. Забавно, чи не так, пане голову?» І раптом усі почули, як цей привид, що ледве тримається на ногах за допомогою палець, голосно розреготався. Публіка спочатку нарішуче засовалася. Потім настала розрядка, і по залі прокотився сміх. Але масно навіть не посміхнувся. «Хіба ви не знаєте, підсудний, що факт виявлення медальйону у роті покійниці свідчить про те, що на неї було наведено псування. Наскільки я бачу, пане Голову, щодо забобонів, я набагато менш обізнаний, ніж ви. Магістрат не звернув уваги на натяк. У такому разі присягніть, що ви ніколи і ні на кого не наводили псування. Клянуся своєю дружиною, своєю дитиною і королем, що я ніколи не займався подібною нісенітницею, іменованою чеклунством, принаймні тим, що мається на увазі під ним у нашому королівстві, Поясніть, що означає це застереження у даній вами клятві. Я хочу сказати, що багато подорожував і був свідком у Китаї та Індії дивних явищ, які підтверджують існування магії та чаклунства. Але вони не мають жодного відношення до того шарлатанства, з яким ми стикаємося під їхнім ім'ям у нас у Європі. Одним словом, ви визнаєте, що ви вірите у це. у справжнє чародійство так. Воно, до речі, ґрунтується на деяких явищах природи, сутність яких майбутні покоління, мабуть, зуміють пояснити. Ну, а слій послідувати ярмарковим чарівникам або так званим ченним алхімікам, ось ви й самі заговорили про алхімію. На вашу думку, алхімія, як і чаклунство, буває істинна і шарлатанська? Абсолютно вірно. Деякі араби та іспанці навіть перейменували справжню алхімію на хімію, науку досвіду згідно з якою всі процеси зміни речовини підпорядковуються певним законам. І таким чином не залежить від того, хто проводить досвід, за умови, звичайно, якщо він знає свою справу. Але переконаний алхімік гірший від чаклуна. Я радий почути це від вас, бо таким чином ви полегшуєте завдання суду. Так хто ж, на вашу думку, гірший чаклуна? Якийсь дурень фанатик, пане голово. Вперше за весь час цього судового засідання – Масно, здавалося, втратив владу над собою. Підсудний, заклинаю вас бути шанобливим. Адже це у ваших інтересах. Ви вже й так виявили зухвалість, назвавши під час клятви його величність нашого короля після своєї дружини та дитини. Якщо ви й надалі виявлятимете таку ж зарозумілість, суд має право відмовитися вислуховувати вас. Анжеліка бачила, як адвокат Дегре кинувся до Жофрея, маючи намір щось сказати йому, але варта перегородила йому шлях. Масно втрутився, прагнуючи дати адвокату підсудного можливість вільно виконувати свої обов'язки. «У мене й на думці не було, пане голово, образити цим вас особисто чи когось із суддів», сказав граф Депейрак, коли шум трохи вліг. «Як вчений, я просто виступив проти тих, хто займається цією згубною наукою, яка називається алхімією, але я не думаю» щоб хтось із вас, людей, обтяжених такими серйозними обов'язками, таємно захоплювався нею. Це невелике пояснення сподобалося магістратам, і вони поважно закивали головами. Допит продовжувався вже в більш спокійній атмосфері, масно порившись у стосі паперів витяг чергового листка. Ви викриті в використанні для своїх таємничих занять, які ви заради свого виправдання називаєте новою назвою хімія, Кісток тварин. Як пояснити ці дії, які так не належать християнинові? Пане Голово, не слід скидати в одну купу окультизм та хімію. Кістки тварин потрібні мені лише для того, щоб перетворювати їх на попіл, який необхідний для купелювання розплавленого металу, щоб виділяти золото чи срібло, які в ньому містяться. А людські кістки теж підходять для купелювання? Задав підступне питання Масно. Мабуть, пане Голово, але, зізнаюся, мене цілком задовольняють кістки тварин, і я задовольняюся ними. Щоб ви могли їх використовувати, тварини повинні були спалені живими? Зовсім ні, пане Голово, хіба ви варите живу курку? Обличчя магістрата перекосилося, але він взяв себе в руки і лише помітив, що він щонайменше здивований, обставиною, що у всьому королівстві Кістковий попіл використовується лише обличчям із метою, яка розсудливій людині здається навіженою, щоб не сказати святотатною. І оскільки Пейракис неважливо знизав плечима, масно додав, що проти нього висунуті також звинувачення у святотатстві та безбожності, але вони засновані не лише на вживанні кісток тварин, а тому будуть розглянуті пізніше, всьому своє місце та час. І він продовжував. Чи не використовували ви насправді кістковий попіл для того, щоб вдихнути життя в такий ганебний метал, як свинець, і окультним шляхом перетворювати його на шляхетні метали – срібло і золото? Така думка дуже близька до схоластичних вигадок алхіміків, які стверджують, ніби б за допомогою таємничих символів створюють матерію, тоді як насправді її не можна створити. Підсудний, однак ви визнаєте, що виготовляли золото та срібло в інший спосіб – ніж той, коли видобуток ведеться з річкового піску. Я ніколи не виготовляв ні золота, ні срібла, я лише витягував їх. Однак люди, які знаються на цій справі, стверджують, що скільки вони не дробили і не промивали породи, з яких ви ніби витягуєте золото та срібло, вони не виявили там ні того, ні іншого. Абсолютно вірно. А ось розплавлений свинець має властивість вбирати в себе шляхетні метали, які невидимо містяться у вірських породах. Ви хочете сказати, що можете отримати золото з будь-якої породи? Зовсім ні. Більшість порід не містить його зовсім або містить незначні частки. І знайти ці породи, що дуже рідко зустрічаються у Франції і містять золото, можна лише в результаті тривалих та складних пошуків. Але якщо виявити їх важко, то чим пояснити той факт, що саме ви один у нашому королівстві навчилися це робити? Граф роздратовано відповів. Як вам сказати, пане Голово, для цього необхідний талант, а точніше знання та працьовитість. Я б теж міг дозволити собі запитати вас, чому Люлі поки що єдиний у Франції автор опер, і чому ви не пишете їх, хоча вивчити ноти може кожен. Голова від обурення скривився, але не знайшовся, що заперечити. Суддя з непоказним обличчям підняв руку. Будь ласка, пане раднику Бур'є, я хочу, пане Голову, поставити під судному одне запитання. Якщо пан Пейрак справді відкрив секрет отримання золота та срібла, то чому ж цей знатний дворянин, щойно урочисто запевняючи нас у своїй вірності королю, не вважав за потрібне поділитися своїм відкриттям з великим володарем нашої держави? Я хочу сказати з його величністю королем, адже це було не лише його боргом, а й ще одним засобом полегшити народу і навіть дворянству такий тяжкий, хоч і необхідний тягар податків, які опосередковано у вигляді різних податей платять, навіть звільнені від них представники закону. По залі пробіг свальний шепіт. Кожен відчув себе ущемленим, ніби обкраденим цією ж неважливою всім довготелесою загадковою людиною яка вирішила одноосібно користуватися своїм нечуваним багатством. Анжеліка відчула ту ненависть, з якою публіка дивилася зараз на цього скаліченого тортурами чоловіка, який вже ледве тримався на ногах від втоми. Вперше за весь час Жофрей подивився прямо до зали, але Анжеліці здалося, що в нього якийсь відсутній, незрячий погляд. «Невже серце не підказує йому, що я тут, і що я страждаю разом із ним?» – подумала вона. Після деякого вагання граф повільно промовив. «Я поклявся говорити лише правду. Я скажу правду. У нашому королівстві успіхи окремих осіб не лише не заохочуються, але навпаки, якщо людина чогось досягла, її досягненням прагне заволодіти банда придворних, одержених чистолюбством, поглинених лише власними інтересами та чварами. А в таких умовах найкраще для людини, яка намагається щось створити, – це мовчати» і тримати свої відкриття в таємниці. Бо не треба метати бісер перед свинями. Ваша заява дуже серйозна. Ви завдаєте шкоди престижу короля. І самому собі, лагідно зауважив Масно. Бур'є схопився зі свого місця. Пане голово, я як судовий засідатель висловлюю протест проти вашого поблажливого ставлення до фактів, які, на мій погляд, мають бути занесені до протоколу як доказ образи його величності пане раднику, я буду дуже зобов'язаний вам, якщо ви дасте мені відвід, як голові цього процесу. Адже я й сам намагався його добитися, але наш король відмовив мені, що, як мені здається, свідчить про його довіру. Бур'є почервонів і сів, а граф тим самим стомленим, але твердим голосом пояснював, що кожен розуміє свій обов'язок по-своєму. Не будучи придворним, він відчував, що не зможе відстояти свої погляди. Наперекір всьому і всім. Але хіба мало того, що він зі своєї далекої провінції примудрявся щороку вносити до королівської скарбниці понад чверті тієї суми доходів, яку приносив Франції весь Лангедок? І хоча він працював не тільки на своє, але й на загальне благо, він вважав за краще не розголошувати свої відкриття, боячись, якби йому не довелося вирушити у вигнання – розділивши цим долю багатьох незрозумілих учених і винахідників. Коротше, тим самим ви зізнаєтеся в тому, що запеклі розумом і налаштовані критичністю по відношенню до держави. Так само м'яко промовив голова. Анжеліка знову здригнулася. Адвокат підняв руку. Вибачте мені, пане голову, я знаю, що ще не настав час для моєї захисної мови, але я хочу вам нагадати, що мій клієнт один із найвідданіших підданих його величності, і сам король зробив йому честь, зробивши йому візит у Тулузі, а потім особисто запросивши його на своє весілля. Тому не можна стверджувати, що діяльність графа Депейрака була спрямована проти короля та держави, не виявивши тим самим неповаги до його величності. Спокійніше, метре, я зробив вам поблажливість, дозволивши взяти слово, і запевняю вас, що ми врахуємо ваше зауваження. Але поки що йде лише допит, який дасть судовим засідателям можливість створити правильне уявлення про особистість підсудного та про його справи. А тому не переривайте нас. Дегресів. Голова нагадав, що королівське правосуддя вимагає, щоб були вислухані всі, включаючи і тих, хто переконливо заперечує, але про дії короля може судити лише сам король. Він образив його величність, знову вигукнув бур'є. Я не згоден із цим звинуваченням и масло